Jean-Marie ngenda kumana. Bara bara kabisa, jijiniapa bujumbura na vitongojiza kete tunaski kuku masafa ya Afrika na tisa tunapitia kuku pitia Na nini ambayo murioko ugeni ni birasha kati tunaski kama mbasha na ngopitia maridadi ambayo yani watawatu, nuguita isanganiro nuguita ORG, hu ukiwaniyo lemo damuafaka wakukuretia tarifa barika tika uagi swahili kwanza kabisa mungu tasisawiaki. Tume ya na maridiano imewasilisha Tathmini yake ya muda ya kazi Ya kufufua masaria ya muwiri ya laia Walio wakati wa mkuwani giteka Tathmini hiyo inalipotiwa kuwa watu zaidi ya, la, ya ilfumoja ya mawaki ndiyo ya mefufuliwa Na operation ya kutuwa ulaia kwa wakimbizi huen, huendeshwa Kukizingatiwa vikezo hususan kwa wakimbizi Wanawishi muda mu, mu, mnaka mingi katika inchi inayo wapa Au nyakati katika au nyakati ambapo kuna ripotiwa vitendo za kuzorotesha usalama katika inchi za asili kuna ripotiwa mifugo ya aina ya ngurue inafugiwwa katika kata ya Kyalama ya kwanza ni kaskazini mwa jijini Labujumbura raia wa kata hiyo wanaomba ngurue hao wahamishiwe mahala pengine kuna hayo bila shaka na mengineyo kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati up, upande wa upili naunganishwa nao Kimitambo na Elike Waimana Karibuni Njioi sanga niro, niki yao, habari kamili. Sabuni ya rangi ya blu inayo punguza, inayo punguza wa bei na raisi wa jamhuri kwa lengo la kupibiti mambukizi ya virusi za COVID-19 ni sharti sabuni hiyo inonuriwe miana mia musini salafu za blundi hayo ya bainiwa na mkulugenzi wa kudumu katika wizara ya biashara christophe Mutwa anaereza kuwa walijifikia kwenye kituo Savonoro kinachuusika na kutengeneza sabuni hiyo wakakutwa sabuni hiyo ya tengenezwa kwa kiwango tosherevu. Buwana mutwa anawatadalisha wale wote watakawenda kinyume na sheria kuwa sabu ni hiyo ni shaliti inunuriwe pesa miyamoja na musini na wale ambao watazidisha sheria itachukua mukondo waki na tumia ukweli na maridiano imiwasilisha tafumini yake ya muda ya kazi ya kufufua masaria ya, ya muwiri ya laia walio katika mkua wa gitega tafumini hiyo inalipotiwa kuwa zaidi ya, ya makambi ya watu m, elfu, elfu kumi ya muwiri tayari ya katika mkutano na waandishi wa habari alhamisi hii mkua ni gitega pierre kraviri ndaicharie mwenye kiti watu mesevee anaeleza kwamba ha, ha, harakati za, za, za, za ha, harakati Hizo zitaendelea huko mkwani Gitega Tumusikilize anatafisiriwa na mohize misagu Katika mkua huwa Gitega Katika makaburi ya pamoja kuminatisa Tuliofunua tangu mwezi januari hadi Machi, Tayari kufufua milia watu takriban alfu miatisa sabina nane Pia bado hatujamaliza Kuna salia kwenye maeneo ya rugubu makaburi ya pamoja ambayo yanatushumbua kufikia kutokana na kuwa shirika Sojea Sato lilipamwaga mlima wa udongo pindi lilikuwa likitengeneza barabara ya lami Gitega ka hadi Muyinga hadi sasa bado wananchi wanatoa tarifa kwenye tume cvr kuwa wenda bado kuna makaburi ya pamoja mengine ambayo bado tume cvr kushirikia ndivyo raya wanazidi kuarifu tume cvr na kusema kwa bado kuna makaburi mengi hapa moja ambayo bado kufanyia kazi lakini hata hivyo hapa muonee vizuri tukitoa idadi hiyo sio kusema kuwa miili yote tunakuwa tumifufua kuna miili mingine tunakuta tayari kuoza na kuwa kama vumbi kwani walikuwa kitupwa na trekta katika makaburi hayo Ari kisikika, ni mashini za alikuwa akisikika ni mwenyekiti wa tume ya ukweli na mardiano Sever Boana Ndai chariye ambaye alikwana tafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Moize Misago, Waziri wa Mambo ya Ndani, Usalama na Maendeleo anatolea wito raia wote kuchangia katika mchakato wakuhamasisha kuhamasisha raia waliokuhamishoni ili waleje nchini. Waziri Chelepengila Kobucha ameyatamka Ijumaa hii alipokuwa akiwakilisha ripoti ya majukumu yaliyotekelezwa na wizara anazoongoza. Waziri huo amefahamisha kuwa ju jukumu la kuhamasisha wakimbizi hawo linawalenga hata wakimbizi walioko katika kambi za Injini kati bwana Ndirako Buca anataadalisha watu wanaojihusisha na, na mulungura katika hasia zinazojitokeza baadhi ya masehe ya madhebu mbalimbali mbali. Na operesheni ya, ya kutuwa ulaia kwa wakimbizi huwendesha kukizingatia vigezo hususa ni kwa wakimbizi walioishi uishi mnyaka mingi katika inchi inayo wapa ifadi au nyakati ambapo kuna ripotiwa vitendo za kuzorotesha usalama katika inchi za asili Hayo yalibainiwa na, bazo, na, na barozi wa inchi ya Tanzania inchini burundi bada ya baldi ya wakimbizi wali oku kambini inchini Tanzania kuyomba serikali ya Tanzania iwape ulaia. Barozi Juli Eliza, Eliza, Elibariki Mareko anatolea wito serikali ya Burundi kuendelea kubuni. Binu ambazo zinaweza sawabisha wakimbizi walioko wa mishoni wanapokuwa inchini kujihisi salama salimini na wao waweze kuchangia katika mchakato wakuendeleza inchi ili ifikie maendeleo endelevu tumusikilizu la wakimbizi kupewa uraia endapo ataomba sitaweza kulesemea katika ngazi yangu. Lakini nachofahamu ni kwamba kuna mambo ambayo lazima ya kabla mkimbizi hajapewa uraia. Mathala ni mkimbizi ameishi miaka mingi sana katika iyo inchia ukimbizi na pia hali halisi ya alikotoka toka bado ha, haijawa salama kwa yeye kueza kurudi. Hivo la mkimbizi kuamua kuomba tu uraia na kupewa lihaliko hivoli. Ni lazima zifuate taratimu. Na ifahamike kuamba sheria na sera zilizopo zinalenga ku uweka mazingira ya mkimbizi kurejea inchi yake asili, pale hali ilio mkimbiza itakapo kuwa haipo tena. Hivo mimi naomba nitoi ushauri wangu kwamba katika kipindi hiki ambacho kuna amani na utulivu mkubwa inchini Burundi. Serekali mpia imeshaundwa na raisi mweshimua Everest and Aishimie, ametoa wito wa wakimbizi wa Burundi walioko inchi mbalimbali kurejea nyumbani. Nive mawafanya hivo, warudi nyumbani ilikuijenga inchi yao. Nyumbani ni nyumbani tu huwezi kulinganisha na maisha ya ugenini. Pia naomba ifahamike kwamba serikali ya Tanzania itaendelea kuarejesha wakimbizi kwa kufuata misingi ya sheria zandani na za kimataifa. Ndio sababu inaarejesha wale walioamua kwa hiari yao wenyewe kurejea Burundi. Hakuna anayelazimishwa ni wale ambao wameamua wenyewe kwa hiari kurejea Burundi ndio wanaorejea Burundi. Na ni wito gani kwa viongozi? Viongozi wa nchi ni Burundi Hii. ni kuendelea kuahamasisha wakimbizi na kuweka mazingira mazuri ya hapa nchini Burundi ili wanaporudi ya hapa nchini Burundi basi wasione kwamba wamerudishwa kuja kuhu pata shida tena. Mazingira ya weko, mazuri ili wanaporudi wafurahie na wenye kuishika kwenye nchi yao na washiriki katika kujenga Burundi. Alikuwa kisikika ni barozi wa Tanzania ya nchini hapa Burundi barozi juri Elibariki Mareko na bada mapomuziku madogo tutamulikia ukurasa wa kijamii. Isangani Kwa upande wa majira ni saa na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati ikiwa ni 8 na dakika 30 saa ya Afrika Mashariki ningukumbushe kuwa hii unayotega skion i dag swahili ya radio i Sanganiro Thadhi ya wamiriki wa hoteli, jijini hapa bujumbura, wanaeleza kutofanya kazi yao ndivyo ndivyo Kutokana na athlete ya muripu kwa virusi za corona, vinafyo angalimiza unimengu kwa sasa Wamiriki wa hoteli hizo, wanaeleza kuwa, walidam, walilazimishwa kupunguza idadi ya wafanya kazi Kutokana na mapato finyu, wanaopata kwa sasa Fiongozi wa hoteli hizo, wanaitaka selekari, ichukue, ichukue hatua, zagufungua mipaka ya Burundi Wakiomba pia, mipaka itakapofunguliwa. Mbinu za kupambana na muripu kwa virusi za corona ziendeleye kutiliwa ma nane Na kama nirizo kuelezea katika mokutasari wahabari hii ripotiwa mifugo ya aina angulue Wanaufugiwa wanau katika ya achalama ya kwanza Kasikazini mwajiji la bujumbura Badhi ya wakazi wa eneo hilo Wanalaramikia hali duni ya maisha Yanosa ya na hali mbaya Walinautoka katika eneo hilo Kuna kufugiwa mifugo hiyo Laiya hao wanaomba zizi la mifuko hilo lihaminishiwe mahala pengine. Mengzaidi na lomiwaride ni wabifuze. Zizi hilo langurue lipo katika mtaa wa chalama ya kwanza kata kinama jijini bujumbula. Linapatikana eneo marufu kuma barabara viri. Likishikamana na shule ya ufundi ya kibinafsi etelake chalama kwenye umbali wa mita miyatano kutoka barabara nambali tisa inayo rekea mkwani bubanza. Baadhi ya wanafunzi wanao suma kwenye shule iyo, wanasema kupokea kwa shingo upande, uwepo wazizi hilo, kwa sababu wanasumburiwa na matatizo ya kupumua kutokana na harufu mbaya ya samadi, pembeni na hayo. Wanafunzi hao wanaereza kwamba, Swarara usafi katika madarasa ni kitendawili hasa wakati wa msimu wa mvua kwani wadudu wanaotoka katika kinyesi cha mifugo hao wanatapaka kila mahali. Mmoja wa wa shule hiyo anakiri kuwa malalamiko ya wanafunzi ya msingi. Anasema kwamba harufu mbaya inayowakuta darasani huenda ikawa chanzo cha maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Haya yanajiri wakati wafugaji wa nguruwe hao Wakisema kuwa hawagia piwa tarifa za madhara ya kuwepo kwa wanyama hao katika mazingila. Hata ivo wanaahidi kuwa wakipata maombi wanaweza kuwa hamishia semu nyingine. Laia hao wanao kere wana kuwepo kwa azizi hilo wanafahamisha kuwa nguruwe wenyewe wanafugiwa katika sehemu hiyo tangu mwaka rufumbiri kuminasaba. Shukrani leo miwardeni waivuzee kwa alipoti yako na kwa sasa tumulikiye yanayo jiri huko mkoa ni ambapo jana Rahami skulizinduliwa rasmi operationi ya kupima virusi za corona kupitia mfumo waki, waki, rufa, mkuani, ngozi, wa kiteknolojia katika hospitali ya Rufa inapatikana mkoa Ngozi mkurugenzi wa hospitali hiyo anaabaturiza ana nyoyo wa kazi wa Ngozi kuwa wataendeshewa vipimo vya covid 19 kwa idadi kubwa gutokana na JC watakao tumia vifaa hivyo walipewa marifa, kwa sherevu ya namna ya kutumia vifaa hivyo daktari daktari ntao ntao kulijayo yaongeze ya kuwa na anaelezea kuwa ni ni sharti ambapo watakao kuwa wanakuja kupata vipimo kwenye kwenye hospitali hiyo wa kuwe moyo wa subira kwa sababu kwa sasa kuna kifaa ambacho bado hakijapatikana kinachotambulika kwa jina la reactive katika lugha ya kifaransa na hakika kifahicho hicho kitakapopatikana ndipo operation hiyo itatekelezwa kwa ufanisi na uko mkoani mkoani na mkoa bururi ni kwamba binu za kutilia manane kuhatua za kukabiliana na mlipoko wa virusi za corona ni bora zitekereshe bila kusahabu zile za kuka, za kupambana na ugonjwa wa malaria hayo ni matamushi yake kiongozi wa hospitali ya Rufaa inaopatikana matana tarafa tarafa la matana mkoa wa daktari Jeremy Daizeye anaawatolea wito raia wakazi wa mkoa Bururi kutopuuza binu za kupambana na ugonjwa malaria kutokana na jinsi Uliangamiza idadi kubwa ya Afya ya binadamu siku zirizo pita na tuitimishe tarifa hii ya abari katika ukurasa wa michezo ambapo kwenye ligila kule uingereza siku ya jana timu ya Everton iliweza kutoka sale na timu ya Aston Villa ya baumoja kwa moja wakati ambapo timu ya Leicester City ili imenya timu ya Sheffield United ikiwa nyumbani kwake na huku Crystal Palace ikikiona cha kuni bada ya kurazo na Manchester United kwa magoli mawili kwa nunge na timu ya Southampton iliweza kutoka sare ya goli moja kwa moja na Blight, na Brighton albino na ni kwamba mchuanu mwingine urishudi irishudi wakure kwenye la liga wa ambapo timu ya El Abar iliiraza Real Valladolid magoli matatu kwa moja huku Atletico Bilbao ikicharazo magoli mawili bira na Leganes huku FC Barcelona ikich, ikicharazo na osuasuno magoli mawiri kwa moja na ni kwamba ndugu mpenzi musikilizaji kule uingereza mutanange mmoja utalindima siku ya leo majira saa tatu ambapo West Ham United itaikalibisha kwenye uwanja wao timu ya Waterford na ni hadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji katika ukurasa wa michezo sina abudi ya utremusha nanga ya tarifa hii shukrani zangu za adati zikufikewe musikilizaji uriejiunga na mitangu maanzo hadi tamati ni pia piafuni mitambo Elike Wiman na alieni wezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo langu jina ni jama rivia nengenda kumana sina raziada tukutanea posa kumina dakika kumi katika abari kwa ufupi kwa ili ya konana